Kapittel 21 Og dette er de rettslige avgjørelser som du skal legge fram for dem. Dersom du kjøper en hebraisk slave, skal han være slave i seks år, men i det syvende skal han dra bort som frigitt uten å betale for det. Hvis han kommer alene, skal han dra bort alene. Hvis han eier en hustru, da skal hans hustru dra bort sammen med ham. Hvis hans Herre gir ham en hustru, og hun føder ham eller døttere, skal hustruen og hennes barn tilhøre hennes Herre, og han skal dra bort alene. Men hvis slaven sier bestemt, «Jeg elsker virkelig min Herre, min hustru og mine sønner, jeg vil ikke dra bort som frigitt», da skal hans Herre føre ham frem for den sanne Gud og stille ham opp mot døren eller døstolpen, og hans Herre skal gjennombore øret hans med en syl, og han skal være hans slave til uavgrensetid. Och dersom en man, selger sin datter som slavekvinne, skal hun ikke dra bort slik som de mannlige slavene drar bort. Hvis hun vekker missag i sin herres øyne, slik at han ikke utser henne til medhustru, men lar henne bli løskjøpt, da skal han ikke ha rett til å selge henne til et fremmet folk, i det han handler forredersk mot henne. Og hvis det er for sin sønn han utser henne, skal han behandle henne i samsvar med døtteres lovlige rett. Hvis han tar seg en annen hustru, skal hennes kost, hennes klær og hennes ekteskapelige rett ikke reduseres. Hvis han ikke gir henne disse tre ting, skal du dra bort forintet uten betaling. En som slår en man så han dør, skal ubetinget lide døden. Men hvis vedkommende ikke ligger på lur, og den sanne Gud lar det skje for hans son, sånn, da skal jeg fastsette et sted for dig som han kan flykte til. Og dersom en man blir så opphisset mot sin näste at han dreper ham med list, skal du ta ham, om det så er fra mitt alter for at han skal dø. Och en som slår sin far og sin mor, skal ubetinget lide døden. Och en som bortfører en man, enten han selger ham eller han blir funnet i hans hånd, skal ubetinget lide døden og en som nedkaller ondt over sin far og sin mor, skal ubetinget lide døden. Og dersom noen menn begynner å trette, og en slår sin neste med en stein eller en hakke, og han ikke dør, men må holde sengen, hvis han står opp og går omkring utendørs med noe og støtte seg til, da skal den som slo ham slippe straff. Han skal yte erstatning bare for den arbeidstid vedkommende har tapt, inntil han er sørget for at han blir fullstendig helbredet. Og dersom en mann slår sin slave eller sin slavekvinne med en stokk og vedkommende dør for hans hånd, da skal denne ubetinget bli hevnet. Men hvis han forblir i live en dag eller to dager, skal han ikke bli hevnet, for han er hans penger. Og som noen menn slåss med hverandre og de skader en gravid kvinne og hennes barn kommer ut, men det ikke skjer noen dødsulykke, da skal han ubetinget ilegges skadeserstatning i samsvar med det kvinnens eier måtte pålegge ham, og han skal gi den genom dommerne. Men hvis det skjer en dødsulykke, da skal du gi sjel for sjel, øye for øye, tann for tann, hånd for hånd, fot for fot, brannsår for brannsår, sår for sår, slag for slag. Og dersom en mann slår sin slave i øye, eller sin slavekvinne i øye, og ødelegger det, skal han sende han bort som frigitt, som erstatning for øyet. Og hvis det er sin slaves tann, eller sin slavekvinnes tann han slår ut, skal han sende han bort som frigitt, som erstatning for tannen. Og dersom en okse stanger en mann eller en kvinne og vedkommende dør, skal oksen ubetinget steines, men dens kjøtt skal ikke spises, og eieren av oksen skal slippe straff. Men hvis en okse tidligere har pleid å stange, og eieren er blitt advart, men ikke har passet på den, og den dreper en mann eller en kvinne, da skal oksen steines, og dens eier skal også lide døden. Hvis han blir pålagt en løsepenge, da skal han gi løskjøpelsesummen for sin sjel i samsvar med alt det som måtte bli pålagt ham. Enten den stanget en sønn eller den stanget en datter, skal det gjøres med ham i samsvar med denne rettslige avgjørelsen. Hvis det var en slave eller en slavekvinne oksenstanget, skal han gi et beløp på 30 sekel til vedkommendes herre, og oksen skal steines. Og dersom en man åpner en fallgrav, eller dersom en man graver en fallgrav og ikke dekker den till og en okse eller ett esel faller nede den, skal eieren av fallgraven yte erstatning. Beløpet skal han gi til dyrets eier, og det døde dyret skal bli hans og dersom en manns okse skader en annens okse og den dør, da skal de selge den levende oksen og dele det beløpet som blir betalt for den, og også det døde dyret skal de dele. Eller hvis det var kjent at en okse tidligere pleide å stange, men eieren ikke passet på den, da skal han ubetinget erstatte okse for okse, og det døde dyret skal bli hans.»